כי תשים עלי משמר, כי אמרתי תנחמני ערסי, יישא ושיחי משכבי, וחיטטני בחלומות ומחזיונות תבעטני, ותבחר מחנק נפשי מוות מעצמותי, מאסתי לא לעולם אחיה, חדל ממני כי הבל ימי. מה אנוש כי תגדלנו, וכי תשיט אליו ליבך? ותפקדנו לבקרים, לרגעים תבחננו. כמה לא תשעה ממני, לא תרפני עד בלעירוכי? חטאתי, מה אפעל לך? נוצר האדם, למה שמתני למפגע לך?